No, non, je ne le sais pas bezuren edizdik hilia. Eezdakiedizek dio ehuneko bospa seiakukatzen duela kontagailua instalatzea, guk dituugu iturri ez ofizialen arabera ehuneko hogeita hamarreko alitzateke. Ez dakit, baina dakidana da badela jendeitz kontagailuak ezarriak dituztenak eta ondotiko hartzen direna kalte etaz. total inguruan jende initz galdetzen didana ea zer diren kontagailu horiek. Baan berantegi da. Beraz, bai ezartzen segitzen dute agian batzuk nahi dute, baina asko berantegie hartzen dira eta gero jendeta gehiago da ere onartzen ez duena. Konti le kontor pose de plus en plus de joki rezist.